Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Dendeferron. Hola, que tal? Benvidas a esta nova dos informativos de Radio Filispín. Unha chat de novas aportadas pola equipa que conforma este espazo de periodicidade semanal. Este é o sumario de titulares... A crónica da manifestación contra Altrio pasado domingo 15 de dezembro en Compostela máis de 100.000 persoas contra contaminante macrocelulosa que a empresa portuguesa en complicidade coa xunta de Galicia do PP pretende construir en Palas de Rei, Lugo polo no conta unha testemunha daquela xornada reivindicativa a nosa compañeira Antía Cortizas Unha empresa de Elche, Green e a Ferrolá Rezinor Construen unha planta de valorización de residuos industriais non aproveitáveis en as homozas, din que van tratar 40.000 toneladas destes residuos. Non lo contarán Lupe e Ignacio en Noticias Dialogadas. Eu tive un soño. Un alegato a favor da movilidade humana asinado polo noso companheiro Edu Comucho Conto. María Teresa Bustamante Fernández Maite Bustamante Abogada especializada en estranxería E presidente da Asociación de Emigrantes de Galicia Estivo esta pasada fin de semana No centro cívico de Canido En Ferrol Falou da nova normativa sobre emigrantes Que entrará en vigor en maio de 2025 Ignacio Caranza Estivo ali e nos lo contará Chega o apalpador Cargado de castañas ben quentiñas E moitos agasallos para a rapazada galega Unha das súas trasnas Falou para este informativo un exclusiva mundial Poñeden aviso as vosas crianzas Trai unha máxica mensaxe Para todas as nenas e nenos de Trasancos Ademais, lembraremos algunha das visitas Que o apalpador fará na comarca de Ferrolterra Despediremos con música O noso compañeiro Joaquín Díaz nos achegará unha cantiga de Nadal Con letra de Antón Cortizas, voz de Lucía Pérez e música do propio Joaquín Comezamos Milleiros de Pessoas á voz de Altrinón colapsaran as rúas de Compostera no pasado 15 de decembro. No pasado domingo 15 de decembro, milleiros de persoas acudiron ao chamado da Plataforma Ulloa Viva para mostrar o rexitamento de todo un pobo a implementación da cedulose fábrica textil da multinacional Altri en solo galego. Sobo lema, a Xunta non poderá calar todo un país, milleiros de persoas encheran a Rua de Santiago de Compostela para mostrarlle ao goberno da Xunta que a coisas máis importantes que o simples beneficio económico en prol do suposto progreso. A convocatoria foi todo un éxito que encheu compostela de persoas e colectivos e coloxistas en Onsó, impedindo por varias horas a normal circulación pelas ruas da cidade bella que ligan a Alameda con a Praza Dobradoiro, do praza que por dúas ou tres veces recebeu un revezamento de persoas dado o grande número de asistencia que non era viável estar todos ao mesmo tempo na praza. Faza esta petición popular de repensar o como e con que debemos industrializar a nosa terra, a Xunta da Galiza e o seu medio de propaganda CRTVG Calan, obvían e silencian unha das maiores manifestazóns de defensa do territorio e do noso patrimonio natural das últimas décadas, que salzou ben alto nun claro altri non. Informou para a Radio Filispín, a Rede Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, Antía Cortizas Leira. Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Hola, Lupe. Hola, Ignacio, que tal? Viste a nova que aparece no diario de Ferrol sobre Somozas? Sí, eh, bueno, unha nova medioambiental, pode chamar así, pero aparecen moitos hornais, hornais eh, a, a nivel de todo o Estado eh, como algo moi importante. A mín, en, en primeiro lugar, parece unha boa nova, inda que despois, visto que leva pasado durante tantos anos, sempre recibes estas novas así con un pouco de, de cautela, non? Mm, sí, bueno, o que chama a atención era toda a cantidade, 40.000 toneladas anuais de residuos industriais que estaban aí, que se deitaban simplemente nas, nas homozas, e noutros vertedeiros, e, e mesmo que se incineraban en xogama. So Efectivamente. Pois pues agora parece que hai un proxecto industrial que se está construindo unha nova planta para poder reciclar ata 40.000 toneladas de residuos ao ano, para producir aceite pirolítico que vale para fabricar plásticos e outro produto que se chama biochar que vale para rexenerar eh, chans e que vai criar 25 empregos, e, En total son 35 millóns de inversión, o Instituto para a Transición Xusta deu xe 3 millóns. E eu me pregunto, que pasaba antes con todos eses 40.000 toneladas de residuos ao ano? pasaban pois, O que cosa. pasa agora, que a planta ainda non está construída? Eh, din que es con esta planta van-se evitar 8.000 toneladas de gases de efecto invernadeiro. E eh, despois falan de 30.000 toneladas se si se compara con os procesos de incineración. Se es si estes, eh, estes residuos se si incineraban e de efeitos incineraban en, durante moitos anos Durante claro. moitos anos en, en, en Sogama, pues eran 30.000 toneladas de, de gases de efeito invernadero que se facían ao ano. E imagínate o que significaba o que estaba sucedendo. De todas as maneiras, eu digo, en Somozas hai como unha parte oscura nese concello, non? Quero dicir, desde as épocas de, de Fraga e Ribarne nunca soubemos realmente que tipo de residuos se, se acababan eh, soterrando ali non? no chan do concello de, de Somozas. Sei que, eh, bueno, pois pues de aquí de Ferrol siguen saindo dos tanques de tormenta camións con residuos procedentes deso de dos sumidoiros, non? Do, das aguas residuais os sólidos que non chegan ata depuradora, e eh, eh, eses van directamente para as omozas, en camións. Sí, da depuradora igual, todos os lodos que se secan, en camións eh, van para as omozas tamén, non só desta depuradora, sino de, de moitas depuradoras da, da contorna. Conxeña que, por exemplo, todas as toalliñas que en exceso botamos polo baño, aquí na cidade de Ferrol, que está poñendo sempre en perigo o sistema de de depuración de aguas residuais pola cantidad de toallinhas que se siguen consumindo, porque sigue sin haber unha clara conciencia ciudadá de que esas toallinhas non son biodegradables, esas toallinhas non desaparecen, pois toneladas e toneladas de de residuos deste, deste tipo siguen camiñando para ali, para as Somozas. Sí, bueno, consideranse que son residuos industriais porque salen da depuradora e con outros residuos industriais de, de diferentes empresas de, da provincia, da comarca ou de Galicia ou do estado. E nas Somozas, pues, pois, se tratar, estaban, estabanse almacenando e agora, pues, pois, parece ser que entre estas dúas empresas, que unha cerrola de eh, CINOR Outra é de Alicante, de, de Elche Alicante, Grine. <risa> <risa> pois estas son as dúas empresas que van montar a, a empresa de valorización. E, e, bueno, agardemos. Tenemos que saber, estar atentos e atentas ao que está, suceden nas Somozas, porque as Somozas non deixa de ser unha caixa negra. Pero falta o máis importante, Ignacio, que é a necesidade de reducir. De reducir o número de, de, de desfeito, de, de, de refugallo Que seguimos producindo en, en cidades como a Nosa Ou en Consellos, ¿no? como, como está claro, nos que vivimos está claro. Hay Con, que reducir Continuaremos falando deste tema Porque é un tema, eh, penso, que é moi importante Eu tive un soño. Había unha vez un país onde xabaianos había unha escasez de crianzas, de tal seito que moitas escolas públicas corrían perigo de feche por falla de alumnado. Tambén había carestía de xente disposta a ocuparse das labouras máis ingratas do agro e os campos ficaban sin cultivar ou sin recolectar por fallas de mãos, e un outro tanto se pasaba co cuidado do pastoreo do gando de animais. Ocorría tamén que xa son poucas as persoas dispuestas a xa a navegar para pescar, nin en baisura nin alta mar, o mesmo que ninguén se quería mollar para rincar crustáceos das rochas ni repañar bivalvos nas mares baixas a beira do mar. Nese país tamén fallaba persoal médico que se ocupara da saúde familiar e laboral. As novas eleacións que saían das faculdades de medicina só querían ser ciruxoans millonarias que só atendían a máis ricas do lugar. E coa mesma, case que ninguén quería cuidar das persoas anciáns con problemas de mobilidade ou carencias mentais, ninguén gustaba de lavarles ou cuas demais. A tal situación ninguén llevía solución e os problemas cos pasos dos anos ían a pior e xa se temía por unha desfobación imparable e sem par. Foi por entón que un feixe decente procedente do Maisalén arribou como agua de maio con gañas de laborar, no que se precisase. Entre elas figuraban moitas crianzas con ganas de aprender, mestras con ánimos de asesinar, persoal con conhecimentos médicos e de cuidado de ancians e experimentadas agricultoras da terra e do mar, mariñeiros de profesión e marisqueiras de vocación. Era tal como se os deses que non existen escuitaran as pregarias de que nunca rezou. Era sin dúbida solución pa mellorar ambas partes a súa situación. Xa non se fecharían escolas, as entes idosas irían estar ben atendidas e cuidadas, o agro e o igual que a pesca e o marisqueo, ían ter máis dispuestas a faenar, e as carencias na saúde terían amaño da mal de xente prontas a xandar e cuidar das demais. Así foi como estas estranseiras esas extrañas foran acollidas polvoación nativa con ledicia e fascinación. Mesmo houve disputas acaloradas entre as representantes de cada lugar porque todas querían que fosen xunto delas as máis das máis. Gracias a esta xente vinda de fora, os problemas desapareceran e ían ser ben felices en armonía e comunión. Mas entón, foi que a correi e a patera destrozada seguía lá. Como o para a Radio Filispín. Ola, estamos aquí con Maite Bustamante, eh, abogada especializada en extranjería e, a parte disso, é a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia. E hoxe veu dar unha charla a aquí no Centro Cívico de Canido. E, eh, eh, bueno, houve bastante xente na, nesta charla e, sobre todo, había unha preocupación de xente migrante que está preocupada pola norma, nova normativa que está previsto que entre en vigor en maio do ano que vem. Eh, e Maite ve un pouco a explicar, eh, bueno, explicar un pouco en que consiste esa normativa e as eivas que ten os problemas que, que están surdindo, eh, e os problemas tamén que de interpretación e o que vai pasar dón adiante. Pois queríamos preguntarlle a, a Maite cal era a mensaxe que quería, que pre, pode transmitir en poucas palabras, pero esa que queríamos saber. Maite... Eh, hola boa, boas noites eh, Queremos te preguntar xa, eso precisamente, cal é a mensaxe principal que queres transmitir Hola boa noite bueno, A mensaxe principal eh, espero non enrollarme moito porque é difícil resumir isto pero que mentre se siga eh... Vindo as persoas migrantes, as persoas extranseiras como man de obra e non como seres humanos que queren exercitar o seu dereito a migrar un dereito que deberíamos tener todas as persoas sin restriccións eh, habilitando vías legales e vías seguras mentre as persoas se vexen como mano de obra non vamos a avanzar en dereitos humanos As legislacións actuais de estranxeiría tanto na Unión Europea como en España e eh, non recoñecen o dereito a migrar, o que recoñecen é o dereito de Europa a blindar as fronteiras frente as persoas refugiadas e a intentar librarse delas eh, no maior número posible. A externalización de fronteiras é unha realidade na Unión Europea e dentro de España a realidade é que a iniciativa legislativa popular que pretendeu regularizar masivamente as persoas vulnerables que levaban un determinado tempo en España quedou afogado polo novo regulamento de extranxería que realmente non se ocupa deste tema e en algúns aspectos retrocede dereitos con respecto ao regulamento anterior. Vale, bueno, moitas gracias E eh? eh, que bueno, que sigamos divulgando desta maneira Que o estás facendo para nosotros bastante ben Gracias vale, a vos Unha aperta Para Radio Filispín, Ignacio Garance Chega o natal, chega o apalpador ou pandigueiro Unha personaxe típica do Nadal galego Que ven das montañas de Lugo, de Courelle o Cebreiro Conta a lenda que, en noite boa e en noite bella Este xigante bonachón que vive no máis recóndito das montañas Vai xa das serras, ate as aldeas e vilas galegas Entra en fazer ruido nas habitacións das máis peques failles cósegas nas orellas e ademais dunha presa de castañas quentiñas trai para todas agasallos ben fermosos. Sabemos que a estas alturas de Nadal o apalpador anda moi moi atarefado asando castañas e facendo acopio de tantos hoguetes. Así que pensamos en chamar a unha das súas trasnas e ver que pasa. Imos tentalo entre todas e todos. Trasnaira, trasnaira. ¡Materialízate! Materialízate. ¡Trasnáana! ¡Trasnáana! ¡Materialízate! Hola! Cantos nenos, vexo, que ven. Estoy moi contenta de poder dirixirme a todos os nenos e nenas de Trasancos. Hola. Que saibades que o señor apalpador está traballando arreo. E que ten para todas e todos moitas sorpresas Como sodes tantas e tan boas Nunas casas estará na noite do 24 E noutras na noite do 31 Non desesperedes, dar afeito Para iso estamos nos O exército rimbombante dos trasnos e trasnas elegantes O exército rimbombante dos trasnos e trasnas elegantes mm, Que ocorrente Ah, esquecía O pandilleiro envía un especial saúdo aos galegos e galegas adultos que facedes o ben a nosa terra todo ano. Veña, un bico e viva a loita, quero dicir, viva a vida, viva o naval e viva a rapazada galega. enversá o máis importante, as visitas que o apalpador farán na nosa comarca de Ferrolterra. O sábado 21 de Nadal estarán no local social da Veiga en Naraío, un acto máxico que deron en chamar noel na Lareira. A partir das seis da tarde, haberá obradoiro de pansoliñas e cantos de nadal con bairraña a lameu. A sete e media do Serán, visita do Apalpador, que traerá lambetadas para as crianzas. Xás 9 da noite, continúa a festa con a grande foliada libre e petiscos de balde. Organiza a Asociación o Castelo de Anaraío en San Sadurniño. E do sábado 21 de Nadal, en Araío San Niño, marchamos ao Luns 23, segunda-feira, en Ferrol. Cunha ruada espectacular, partirá de Batallóns en Esteiro e continuará por Recimil, Portanova, Rúa Galiano, Praza do Concello, Rúa Dolores, Praza de Amboase, Rúa Real e, de volta, Praza de Armas. E non é para menos, o apalpador chega a Ferrole. Organiza a asociación Artabria coa colaboración do Concello. Ano novo, vida nova, ano novo, vida nova, ano novo que traerá. O mellón suspiro negros, o mellón suspiro negros, o mellón suspiro son na solla de valor. Ai, la, la, la, la. la. so e comencemos a tamnasar E nada máis por oxe, despedimos coa música do noso compañeiro Joaquín Díaz, que nos achica unha cantiga de Nadal con letra de Antón Cortizas, voz de Lucía Pérez e música do propio Joaquín. Lembrade que para vinder a semana estarán aquí outras compañeiras conducindo este programa. Un saúdo de quem vos falou, pequeno monstro. Boas festas a todas e todos. Salsaneiras No remate do Nadal Ponerás os teus recexos Pra que vai comezar Unha folla non é árbore non hai fraga sen graiña non hai vida Cando cantes as xaneiras se que desexas cantare ponches no medio dos versos ten rura, justice,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 Aquí, ferrolterra en acción. Aquí, a contrainformación. Aquí, detrasancos para o mundo. Aquí, damos de voz. Aquí. Aquí. Aquí. Aquí.